Tervek és parancsnokok Miközben Ciprus védőinek a tragikus sorsa beteljesedett, Don Juan végre engedélyt kapott második Fülöptől az indulásra, és hamarosan megérkezett Messinába. Nagy energiával fogott hozzá a csatarend és a haditerv kidolgozásához. A parancsnokokkal abban állapodtak meg, hogy az Egyesített Lotta balszárnyát a velencei Agostino Barbarigo fogja vezetni sárga színű zászlók alatt. A jobb szárnyat Gian Andrea Doria háromszögletű zöld lobogókkal, míg a kék zászlók alatt hajózó derékhadat maga Don Juan irányítja. Ugyancsak vele lesz a szövetségesek másik két parancsnoka is. Mark Antonio Colonna, a pápai hajók vezére, és Sebastiano Veniero, a velencei hajók parancsnoka. A tartalékul szolgáló negyedik csoportot alkotó hajók hátul fognak elhelyezkedni Santa Cruz már kivezetésével. A hajórajokat közel egy mérföld kiterjedésű lapos ívben fogják felállítani a csata kezdetekor. És ez előtt fog elhelyezkedni a hat Galeásza, amelyek közül kettő-kettő védi a három szárny mindegyikét. Hogy megakadályozzák a szövetségesek valamelyikének a megfutamodását, vagy azt, hogy saját hajóikat a többiek rovására kíméljék, alaposan összekeverték a különböző illetőségű hajókat. Nem létezett velencei, nápoi vagy zsinovai hajóraj, Csupán a Szent Liga egységes flottája. Don Juan-nak mindenre kiterjedt a figyelme. Valamennyi hajóparancsnoknak a kezébe adta utasításainak egy példányát. Ebben szigorú fegyelemre, istenfélelemre, egymás közti békességre intette őket. Egy sor gyakorlati rendelkezést is tartalmaztak az utasításai. Így például az ivóvízzel való takarékoskodást is előírták. A főparancsnok olyan módon rendelte el a hajók felállását, hogy az egymás közti távolság kényelmes, zavartalan evezést tegyen lehetővé, viszont akadályozza meg, hogy az ellenség két hajó között áttörhessen. Az egyes csapatrészek hajórajok között négy-öt gályahosznyi távolságot kellett hagyni. Adott harci erre a hajók a nekik kijelölt rendben kötelesek felsorakozni. A parancsnokok pedig könnyű kis hajókon járják végig, ellenőrizzék a maguk vonalát. Elrendelte, hogy csak akkor szabad elkezdeni a tüzelést, amikor az ellenség már lőtávolságon belül jutott. Ekkor viszont gájánként két ágyú, állandóan tűzrekész állapotban legyen. A kisebb hajók, maradjanak a gályák védelmében, de szükség esetén támogassák azokat. Mindezek a rendelkezések nagyon észszerűek és hasznosak voltak, de bármit tett is az ifjú főparancsnok, idősebb parancsnoktársai nem szívesen engedelmeskedtek neki. Az ősi római nemesi családból származó Mark Antonio Colonna Faliano hercege, a nápoi Királyság magas rangú tisztviselője, lepántó évében 35 éves volt. Miután ellentétbe került az előző pápával, negyedik pállal, és az kiközösítette és elkoboztatta birtokait, spanyol szolgálatba állt, és alba herceg oldalán küzdött. Második fülőbizalmát azonban ennek ellenére sem nyerte meg. Fülöp úgy találta, hogy kolonna túlságosan engedékeny Velence irányában, és túlságosan lelkes híve az új pápának. Amellett az is bosszantotta, hogy csak fanyalogva engedelmeskedik az általa kinevezett spanyol főparancsnoknak, Don Juannak. mellett kolonnának nem is volt túl nagy tengerészeti tapasztalata. Még nehezebb volt az együttműködés a Velencei főparancsnokkal, Sebastiano veniero -val. A családi hagyomány szerint Aurelianus római császár, időszámításunk szerint 270-275 között családjából származott. 75 éves, indulatos természetű, de rettenthetetlen bátorságú ember, aki igen nagy érdemeket szerzett a velencei hajóhat felszerelésében és mozgósításában. Magán életében szerény, csak nem gyöngét természetű. De ha a velence érdekeiről volt szó, gőgös, büszke, hajlíthatatlan, kegyetlenségekre is képes embernek bizonyult. Kevés diplomáciai érzékkel rendelkezett, ami nagyon megnehezítette a szövetségesekkel való együttműködését. Megvetette Don nagy nagyvilági motorát, azon kívül tapasztalatlan fiatal embernek tartotta. Don juan igazán nem volt könnyű helyzete, ha ilyen környezetben akart elismerést kivívni és fegyelmet teremteni. Könnyebb lett volna, ha 5. Károlynak éppen olyan törvényes fia lett volna, mint féltestvére második Fülöp. Bármilyen magas beosztásba került is. Törvénytelen származásából olyan hátrányai származtak, amelyeket a legodaadóbb munkával és csillogó tehetséggel sem tudott ellensúlyozni. Még mindig fájón emlékezett vissza az ünnepélyes szavakra, amelyekkel tengere szálláskor hazájában búcsúztatták. Hiába folyt ereiben ötödik károly vére! Az idős Garcia de Toledo, Excellenciás úrnak szólította, Soha nem nevezte fenségnek. Ez a megszólítás csak törvényes házasságból származó királyi hercegnek járt. Madridból is olyan utasításokat kapott, amelyek hatalmát egy bizonyos fokig megszorították. Ez is kedvetlenítette. Mindezek alapján felmérte, hogy törvénytelen származása jóvá tehetetlen, gyógyíthatatlan. Az sem elég, hogy a leghatalmasabb királynak a féltestvére. És most még azt is tapasztalnia kell, hogy parancsnoktársai társai sem akarnak neki engedelmeskedni. De egyéni sérelmeit félretéve felülkerekedett benne a katona, és megpróbált rendet teremteni a szövetségesek hajóin is. Elképedve tapasztalta, hogy mekkora fejetlenség és fegyelmezetlenség uralkodik a velencei hajókon, amelyek egyébként úgy vitorláztak, ahogy az éppen kedvük tartotta. Hogyan lehet ezekkel betartani a pontos felállást és együttműködést igénylő hadi tervet? Azt is megtudta, hogy veni messzi nába érkezése előtt Kalábria mellett már elvesztett nyolc hajót egy viharban. Vajon erre olyan büszke az idős, tapasztalt parancsnok? Kiderült az is, hogy a velencei hajókon nem is teljes a létszám. Don Juan erélyesen követelte, hogy részben a létszám feltöltésére, részben a fegyelem megerősítése miatt Veniero engedjen hajói fedélzetére 1500 itáliai, 1500 spanyol és 2000 német harcost. Beniero a követelés miatt halálosan megsértődött. A németeket el tudta ugyan hárítani. A szövetséges itáliai és spanyol katonák fedélzetre vétele ellen azonban nem hozhatott fel elfogadható kifogást. A már egy-két hónapja tartózkodó, de csatába még nem bevetett katonák között egyre jobban elharapózott a részegeskedés és dőzsülés. A pápa is erélyesen követelte, hogy állítsák helyre a Szent Liga harcosainak a fegyelmét. A folyamatos együttlét alatt Don Juannak óriási erőfeszítéssel sikerült katonákhoz méltó viselkedésre szorítania a szövetségesek alakulatait is. Saját, spanyol katonái szerűen viselkedtek. A spanyol katonák a 16. században rendkívül nagy, nemzetközi elismerést vívtak ki maguknak hősiességükkel, fegyelmükkel, kiváló harci képességeikkel. Természetes is volt, hogy a kor legerősebb nagyhatalmának kiváló hadseregre kellett támaszkodnia. De nem mindenki volt spanyol, aki a spanyol csapatok között harcolt. Németek, írek... Az itáliai-spanyol alkirályság és egyéb nemzetek fiai is elszegődtek Zsoldosnak egy-egy hagyjárat idejére. E katonai erőnek mégis Spanyolország adta a magját, és annak fiai szolgáltatták a példát hősiességükkel, kitartásukkal, de gőgükkel is. Gyalogságuk alkotta a híres Tersieroszt, amelyeknek mindegyike 250-300 emberből állott, és mint egy tucatnyi egységre kompádiára oszlott. A spanyol katona tudatában volt kiváló harci tulajdonságainak, és nagy méltósággal, önérzettel viselkedett. Az egész spanyol társadalmat átható nemesi öntudat, a kétkezi munka lenézése és megvetése, még csak erősítette ezt a magatartást. Ezért a legkisebb sérelmet is becsületük megsértésének tekintették, és fegyverrel torolták meg. Szolgálat teljesítés közben vasfegyelmet kellett tartaniok. Ennek ellensúlyozásaképpen viszont gyakorta követtek el visszaéléseket, kilengéseket a szolgálaton kívül, elsősorban a polgári lakossággal szemben és ilyenkor nem nézték, hogy saját honfitársaikat, vagy az ellenséges földpolgárait fosztják-e ki. A tisztjeik kénytelenek voltak szemet hújni szolgálaton kívül viselt dolgaik felett. Gyakran követtek el vérlázító kegyetlenségeket is. E hatékony, imponáló és mégis ellenszemves katonákat így jellemezte Pierre, de Brantôme francia követ 1566-ban. Olyan gőgösek és olyan döjfösek és délcegen menetelnek, hogy bárki meg annyi hercegnek nézhetné őket. Curiano velencei követ pedig miközben szinte magasztaló szavakkal méltatta jelentésében a spanyol katonák harci erényeit, megjegyezte, hogy azok annyira felhéjázóak, és akkora kapzsisákkal vágyódnak, mind az anyagi javakra, mind a dicsőségre, hogy kérdéses vajon ezek a derék katonák nem okoztak-e uralkodójuknak több kárt, mint hasznot. Mert noha nekik köszönhette a győzelmeket, ugyancsak miattuk, katonáinak a kegyetlenkedése miatt veszítette el népeinek aragazkodását és jó akaratát is. Don Juan minden esetre ezekre a katonákra támaszkodva szedte rácba a szövetségesek hadait is.